na našem šestem dogodku v spolupu vsega delo delov kakornike Danes smo v tem spomljadanjskem ciklu zadnjih skupaj, ampak brez bi potem jeseni nadaljujemo. V mest pa bomo gostovali na živih dvoriščih v času festivala LEND. Točen program pa bomo še objavili. E, kot vidim, ste malo se nažljivi, spredejo nekaj prostih mest, ampak... Zdravljši, bedna, bo je tako malo doma k Ok, danes gostimo Lidijo Radojevič, je diplomatka politologije, magistrica antropologije vsebdanjega življenja, drugače sekretarka programskega odbora za DPU. Ne, v bistvu senatorka. Ne? A senatorka? Ja, ja. Zdravljši tega inštituta, hvala Bogu, še za enkratnih. <guljana> senatorka programskega odbora za DPU. Aha. Danes nam bo predavala Naslov predavanje je boj za javni prostot kot razredni boj, pa jaz bi dala kar predjevateljic besedo in jaz mislim, da je res. Okay. Um, ta naslov, ki sem dala, ne, um, sem nekako gledala tako recimo um, polemično, ne? Ko, uh, ko se pač uh, kolegi in če bi imeli pač neko predavanje tukaj v Mariboru, ne, in glede na to, da se ukvarjam s prostorom in z urbanizacijo in uh, sploh s prostorom kot z nekim družbenim procesom, ne, ne kot uh, neko statično stvarjo, ne, Um, sem začela razmišljati pač, kaj bi predavala ne, in malo sem je zdelo tako najprej na umnost, da zdaj v Maribor, ne, ki se zadnji dve leti res je bil dinamično uh, usmerjen v te neki prostorskosti ne, in tudi nečemu nečem o boju za mesto, ne, um, da bi zdaj prišla in za tu nekaj pametovala. Ne. Uh, tako da nekako sem tole izpostavila bi par stvari rada, um, kako jaz vidim nekako urbanizacijo, se sklicam moče na par stvari uh, iz literatur, ne, uh, in pol sem mislila nekako, da bi mogoče raje iz te pol pozicije probali nekako misliti, uh, ali tu je bil v konc koncu boj za Maribor, ne? meni je strašno všeč ta, uh, ta slogan, ki je bil, mi smo Maribor, ne, sem je zdel zelo pravilen, ne, ampak krati nisem pa točno dojela, ne, kaj dejansko je pomenil, ne, v tem, v vseh teh vstajah, v vseh teh... Uh, nekih um, um, revoltih, ki so se konc koncu zadnje let oziroma zadnji pol leta vse dogajali tukaj na tem prostoru. Ne? In tukaj je to dejansko vplivalo na nek boj zares za mesto in, uh, za mesto in kaj to mesto nam bi pomenilo. Ne? Sploh, ker uh, zadnji čas je tudi uh, v Mariboru je pač neprestano ta debata okrog prostora, sploh zaradi verjetno EPK-ja, ki se je dogajalo. Ne? In uh, neke stvari so mi tako se mi zdijo Um, nerazumljive, ne. Zanica ravno brala to ravno, Maribor je zaostalo mesto, ne, to pravi tudi Župan, ne, ampak ste tukaj vprašujem, za čim je točno zaostalo, ne, in uh, kaj je tisto, ne, kaj naj bi mi sledili, ne, uh, pa zdaj zaostajamo, ne, Uh, tko, uh, in uh, pol ta, zdaj sem gledala, da je ravno ta neka degradacija naj ne, javnih prostorov, ne, je kot problem. Ne. To je tudi spet tako polemična stvar, ne, kaj dejansko pomeni ta degradacija. Ne, že samo beseda, ne, uvršča javni prostor, pol to v nek, uh, v nek vrednostni sistem ne, uh, in ga povezuje neposredno s tem. Ne. Tako da, uh, bom jaz poprobala pa par stvari pač uh, povedati, kaj si je uh, nekako Ja mislim o nekih zadevah in kako jih vidim naj bi pol rada tudi konc konc, mislim, več prepuščam debati, ne? da bi se probali nekako tukaj um, uh, izmenjati neke uh, informacije v znanje. Tako, Tako da uh, urbanizacija nekako gledam kot se nekla, ne? kot nek družbeni proces, ne? ki uh, dejansko pomeni neka organizacija, ne? oziroma uh, organizacija družbene reprodukcije, ne, ki uh, spremlja uh, sam proces industrializacije, ne. Vsekakor vemo, da pač urbanizacija brez industrializacije nekako ni, ne. in na uh, zgodovinsko gledano, ne, in je urbanizacija dejansko neka posledica, ne. po eni strani lahko gledamo to uh, čisto uh, politično-ekonomske, oziroma samo ekonomske tudi, uh, plati, po drugi strani tudi pa, pa pač s te družbene strani, ne. Uh, industrializacijo pa pač zaradi tega, ker prvo um, urbaniz urbanizacija, ne, to mora da je Harvi, tukaj, ko razlaga ravno, ne, je, uh, urbanizacija se uvršča v eden od procesov, ne, same kapitalistične cirkulacije, ne, kar pomeni, ne, da, um, to je ravno po Harviju, ne, da se uh, hiperakumulacija, ki se dogaja pač kapitalistično akumulacijo in ki je vedno problem za sam kapitalizem, ne, Torej, kadar se profiti enostavno previsoki, ne. Torej, kadar je denarja preveč v, a, prostega, ne. V kapitalizmu pač denar ne sme biti prost, ne? Treba ga nekam uložiti, ne? In zgodovinsko to lahko vedno gledamo in tu je bila vedno urbanizacija zelo uporaben moment za to, ne. Harvey pravi, da je prehod iz prvega krogotoka v drugega, ne, kjer imamo, dejansko jansko rabimo posrednike države in finančnih institucij, ne? In to so, in to lahko gledamo razvoj Pariza za čas grofa Barona, Barona, pardon, Hausmana. To je veliki arhitekt Bonaparteja III, Napolona III, ne, Ludvika Bonaparteja, in te, ta cel regeneracijo Pariza, ne, to, kar vi vidimo danes kot Pariz, ne, to je dejansko posledica tudi tega. Ne, in to je težasno povezano tudi z samo kapitalistično akumulacijo ne? Ker in samo neko zgodovino tudi kapitalizma. Ne? Torej, po eni strani urbanizacija na te, eh, na te ravni pač rešuje eh, samo kapitalistično akumulacijo pred lastnim prepadom. Ne? In to je ta prestop v nek... Eh, Iz, te, iz tega osnovnega toka, ne, akumulacije, ne, v novi, ne, in to je ta urbanizem, ne. Po drugi strani je pa nekaj družbeni proces, družbene organizacije, ne, ki po eni strani mora reševati, industrializacija vedno vleče za sabo proletarizacijo, ne, in a, masovno pa stekanje ljudi v centre, ne, to, to pa vidimo neprestano, ne, to se konc koncu neprestano dogajalo, ne, Uh, da industrija vedno, kjerkoli se pojavlja, pač rabila delavce, ne, in uh, zarej tega tudi uh, urbanizacija zanimiva družbeni prote, uh, proces, zaradi tega, ker vedno vključuje tudi to noto, ne, migracije dejansko, ne, ne samo migracije uh, med nam, to, mislimo danes, ne, migracije, ko so, ampak gre tudi to z ruralnega v mesta, ne? to je mogoče še bolj drastično vidno v vele mestih, ne? Oziroma v razrastu vele mest uh, v zadnjih 40 letih, ne, torej od če, od konca 70-ih, uh, ta uh, hiperurbanizacija, ki se dogaja dejansko v Tretjem svetu, ne, ko mesta dejansko naraščajo. na primer v 90-ih si se spomnimo velikih arhitekturnih podvigov, ne, Dubaja, Šanghaja. Um, Singapurja in teh res megapolisov, megapoli pa eni strani, pa drugi strani, pa nekih močnih uh, centrov. Um, Tako, skratka, in ravno zaradi tega, ne, zdaj pa v s to ekonomijo, ekonomsko in družbeni, ne, uh, je zanim, zato je pravim, da je nekaj družben proces, ne, ki to spremlja, ne, In uh, vidimo tako na podobi prostora, kako se organizira, ne, kot uh, na um, podoba prostora, pa vedno uh, odraža neke vrste, tudi uh, nek, uh, odraža dejansko družbene procese, ki se dogajajo izpod njih, ne. To, naprimer, vidimo prve uh, urbanizacije, ko se gradijo razlika med tem, če gradiš naselje ali pa četrt, ne. Ker naselja so tipična bladena, delovska naselja so se vedno gradila ne? in imajo posebno svojo arhitekturno tudi strukturo, medtem ko četrt je nekaj, kar se gradi, je drugače, je celostno bolne, zajema tudi vključevanje javnih površin, javne infrastrukture in tako naprej. Ne? Tako da a, iz same krajine, ne? iz podobe samega mesta, ne? se mi zdi, da lahko a, beremo nek. A, Nek, um, um, lahko raziskujemo um, neko družbeno dogajanje, ki je znotraj te, ne bom rekla skupnosti, ampak predvsem družbe. Ne? Neko dogajanje, ki je pač znotraj družbe same. Skratka mesto, mesto pa vsekakor ne delujejo, pač, um, Na ali pa, ne vem, samo niklo ali kakorkoli, ne, ampak se vedno strogo organizirana in strogo tudi regulirana. Ne. ne glede na to, kako se nam zdi pač neka mesta odprta, ne, pa, ne vem, kažejo, mislim, urbani prostori vedno kažejo neko večjo liberalnost, ne, če jih primerjamo z ruralnimi prostori, ne. ampak ta neka mestna pestrost, ne, mislim, da se je zakonča in tukaj jaz, mislim, ta ravno Sko, kadar je, pogledamo, pač razredno. In razredno na ta način, um, um, na način tega, uh, z, uh, za koga uh, mesto deluje in v čigavi neki uh, funkciji deluje. Ne? Uh, torej, um, torej, kam jaz, mislim, da vprašanje. Ok, mogoče sem pred tem, da povedem. ravno ti neke akteri v uh, organizaciji ne, so ne v nekem antagonističnem odnosu zaradi tega, ker enostavno uh, v oblast oziroma mesna oblast, ne, pa tukaj ne mislim samo na nekega župana, ne, ampak pač na celotno organiziranje, ne. mesna oblast, mislim tudi, to je celotna proizvodnja, ne, neke določene, zgodovinsko vedno določene ne, institucionalne ureditve, ne, ne vem, kot so, ne vem, pravni sistem, administrativni sistem, vse te stvari, kako se bodo pač, kako bo mesto delovalo, so nek historični proizvod in so tudi je nek boj neprestano med to neko ključno koncu dialektiko, ki bi lahko rekli, pač enostavno, poenostavljeno, dialektika, mislim, boja med kapitalom in delom bom pa probala razložiti, ne, kar, kaj pomeni to uh, čist nekaj taki manjši konkretnosti, ne, torej vprašanje, ne, tukaj, in ki je, mislim, da je tudi politično zelo vprašanje, je, čegavo je mesto, ne, uh, oziroma, kdo ima pravico biti v tem prostoru, ne, uh, in tu vidimo, na primer ravno skoč postopke, ne vem, od izseljevanja ljudi iz četrti, ne, uh, ne vem, v Beogradu, ko so imeli univerzijadu, tisto so prav dobesedno celo romsko naselje, ne, strpali v kombije in jih pač odpeljali ne, nekam. Ne. Um, pač, zdaj to, to je ena mogočnost. Ne, druga možnost je na primer to, kar je pri nas. Ne, v 2015 zamenjaš pač zakon o javnem redu in miru, ne, kjer pač enostavno oglobiš vse prosjake, uh, oglobiš vandalizem, definiraš zelo na široko, da je lahko vse, Prepovez se različne dejavnosti znotre površin oziroma pa za bilo kakšno dejavnost može prositi po sebi občino. Tako da to so neke take um, Take malenkosti, ne, to so neke te regulacije, ki pravim, da so vedno uh, proizvedene, uh, mislim, ker mesto kakorkoli deluje tako, nekaj odprtega in nekaj tako, je lahko delaš, kaj hočeš, ne, ima trde regulacije za sabo, ne. od tega ne vem, da se nekaj prostori zapirajo, če ne. fizično, ne, to je vedno večje grejanje teh novih nekih četrti, ne, ki imajo ta notranja tudi dvorišča, ne, ki se ki se zapirajo. Zdaj ne Zden vem, koliko je to v Mariboru prisotno. Ne. Jaz sem opazila, da se v Ljubljani začele so se te stvari dogajati. Ne. Um, in do tega, ne, uh, da primer, to, kar se nam zdi vsem normalno, da v centru mesta ne, je pivo pač en evro ali pa pol cene, je uh, draže kot na periferiji mesta, ne. ker sploh nima nobene logike. Ne. Ampak s se nam to zdi normalno, da je v centru pač zdraže. Ne? In s tem tu je reguliraš tudi, kakšno publiko želiš. Ne? Tisti, ki pač nimajo narjev v centru, nimajo pol kaj za dela. Zdaj, ker nimajo, mislim nemajo niti za spiti piva, ne, mislim, me pač ne smeš, ne vem, pa na trgu sedeti in pit, zaradi tega, ker je to pa že skoraj vandalizem, ne. Tako da, to so te neke, neke stvari, kar mislim, da so zelo pomembne, mislim, ki so zelo subtilni načini, ne, ampak so zelo subtilni načini regulacije, kakšno publiko, oziroma komu je dovoljeno biti v prostoru, ne? komu je namenjen prostor. Ne? Do tega konc koncu, da sama arhitektura determinira. Ne? Kadar se prenovijo sprehajališča ne? in se uredijo ravne črte ne? čistega okolja in vsega tega. Ne? Ta arhitektura mislim, disciplinira naša telesa. Ne? Mi si vemo, ne? ne rabi nam nišče povedati, ne? kaj smemo tam delati ampak ali pa ne, ne, ker vsi vemo nekako to. Ne? In se tudi temu primerno vedemo. Ne? V primeru, da se ne vedemo, ne? pa službe poskrbijo, da se vedemo, primeru, ne? Primerno, ne? primer, to je meni bilo strašno zanimivo, ranomostem, ne, ko se, mislim, jaz lahko povem na tem primeru pač Ljubljane, ker tam živim, ne, in a, da smo pa zamenjen da se cel center spraznil, ne, klošarjev, ki jih je od vedno bilo več, ne, in kako se je to zgodilo, in pa ko sem šla to dejansko gledati, zakaj je do tega prišlo, sem videla ravno ta pač zamenjan zakon na javnem redu in miru, v katerem tudi, ne, na primer, soredarske službe dobile ogromno nekih pooblastil, da te lahko legitimirajo, da ti lahko neki reče, mislim, tako, pač, ko so postali, ne, samo da imajo lepše uniforme, ne, in pač ne moti to mesnega pogleda, da se ti da si v policijski državi. Ne. Tako da to, ne, to si mislim, da so pač neke regulacije, ne, ki pač kratijo uh, to pravico, ne, oziroma pač de, uh, uh, oblikujejo pravico, ne, pač kdo je lahko v tem prostoru, ne. Tudi ta, ne um, kdo odloča, kako bo prostor organiziran, to je nasploh sodelovanje javnosti, ne, na kakšen način, v bistvu, ti lahko kot javnost um, sploh vplivaš na karkoli, določenje urbanističnega načrta, ne, a, pogovarjanje o nekih večjih pro, projektih, ne, kje se dogaja to, kako se dogaja, ne, koliko so v oblasti odprate, naprimer, ne vem, no, zadnji pogovori, ki so bili javni, v Ljubljani glede tovarne rog, ne, so bili, ne vem, ob 11. zjutraj, ne, delovnega dneva, ne, nekje, a, En del je bil na mestnem gradu, ne, drugi del je bil v muzeju. Ne. Tako, mislim, če je to zdaj javna debata ob 11. do povodne, ne, dejansko, ko je večinoma prebivalstva res v uh, službah, ne. tako, se oni, imajo, ne, pa tudi nasploh, ne, ni najbolj. Tako, tu mislim, ne, da pač, se dejansko, uh, je dejansko ta neka aktivnost sploh, uh, uh, sploh um, pač, uh, strani nekih um, Oblasti, oziroma tudi konc, konc, ne samo v, srednji, v srednji oblasti, ampak tudi nekih predpisov, ne, navade, kulture in um, nekaj ne politične kulture samo, ne, ampak ravno tega, prakse, ne, kakšna je prakse dejansko. Ne. In seveda ne, vprašanje, če ga potrebe, se bo pač mesto ne. In to pa se največkrat vidi ravno v teh vseh, um, velikih planih in velikih načrtih, ne, vseh mestnih teh županskih veljak, mislim, pred župano, uh, ki gradijo, ki radi gradijo stadione, ne, in uh, shopping centre in vse to, medtem ko se pa neka um, kar ali pa podpirajo projekte, ne, ki večjo mestno pestros, ne, uh, ki dejansko kaj, uh, se z njimi dogaja, ne, se pač enostavno se trži za celo mesto, ne, kar prebivali so dejansko kmeni samo zvišanje stroškov, ne, uh, medtem, ko javna infrastruktura pa stoji, ne, se mogoče še kaj obnovi ali pa, ali pa, uh, ali pa pač enostavno stagnira ne, in čaka pač, da bo postala tak disfunkcionalna, da se bo jo lahko privatiziralo normalno zato, ker je pač disfunkcionalna. Ne. Tako zato mislim, da mesto, je zelo zanimivo zagledati ne, uh, skozi ta vprašanja ne, uh, in predvsem, pred tem se zavedati, ne, da uh, vsi ti, uh, vse te samoumevnosti, katere se nam zdijo zdaj, imajo neko, so, um, so zgodovinsko uh, določene ne, in zgodovinsko razvite in imajo neko kontinuiteto, ne, uh, kar pomeni tudi, da so spremenljive. Ne, in to, to mislim, da je zelo pomembno se zavedati in zato je to fajn gledati mogoče včasih za neko um, za nek lok ne, kako je bilo prej in kako se dejansko naše navade uh, spreminjajo ne, uh, glede na to, ne. ravno to, kaj sem rekla ne, to, da se nam zdi normalno ne, da nekaj v centru več stane kot na periferiji ne, in ta naš odnos tudi do tega, ne, do te normalnosti ne, uh, je, je čisto nekaj zgodovinski rezultat ne, zadnjih 15 let, recimo, ne, ali pa 20 let, ne, medtem, ko prej nekako, če prašamo naše starše zihar nem ni bilo to tako normalno, ne. A, in a, predvsem pa tudi je to, ne, pač te se stvari morajo biti dejansko regulirane, ne, zaradi tega, ker v neki deregulaciji ne, ne moremo, ne, se nam zdi stvar kaotična, ne, a, ima neko svojo logiko, skozi katero deluje, ne, a, zaradi tega, ker konc konco, ne, a, Kapitalistični tudi danes, ne, sploh danes ne, je ta neka kaotičnost neprestano prisotna ne, in nezmožnost neke a, razumevanja zaradi prevečjih protislovij in prevečne kompleksnosti, ne, ampak vseeno se je tudi treba zavedati, da kapitalizem nam potrebuje točno določene. A, prakse, ki bodo omogočile ne, pač samo cirkulacijo kapitala, ne, ki bodo omogočile reprodukcijo delovne sile in razrednih odnosov, torej, da ostanejo delav, mislim, delavci ne, a, na svoje mesto ne, in a, pač in zahteva tudi nadzor in disciplino ne, a, samih prebivalcev, ne, torej, da se vede o popravilih ne, in to treba a, To treba zagotoviti. Ne. In vsekakor, ne, uh, ni samo policija tisto, kaj nas determinira, ne. so tudi ne, in pravni red in navade in vse to, kar sem rekla, ne, kaj so dejansko rezultati, neki zgodovinski rezultati, ne, ki so vedno spremenljivi, ne, vplivajo dejansko na nas, ne. Um, to, um, zdaj, meste so zelo zanimive, zaradi tega, ker so, uh, ker so neposredno veže pač vse tri kategorije, ne. vežejo zemljo, delo, in kapitalne. In dejansko morajo uh, uh, uh, poskrbeti za organizacijo produkcije, menjave in potrošnje ne? znotraj nekega zagrejenega teritorija. Ne? In sploh danes je to zelo zanimivo, ne? po koncu nekega, tako imel vanega... uh, um, po koncu nekega razrednega kompromisa, ne? torej socialne države, ne? Uh, ko se začenja dejansko razpadati nekaj um, nekam samoumevnost, ne? samoumevnost javnega dobra, samoumevnost um, potreb ljudi, uh, da je to potrebno ne Ta samoumevnost nam pač bledi ne? in uh, se dogaja pač zadnjih 30 let. Pri nas je zanimivo toliko, toliko zaradi tega, ker smo mi vseeno malo dalje, uh, ker naprej mesta na Zahodu ne? so dejansko z svojimi temi nekimi um, podjetizacijo. Ne? Torej, sprememba mi se začela veliko prej, ne? Uh, v zgodnjih 70-ih, ne, medtem, ko pri nas je danes, to začne dogajati, ne? v zgodnjih 90-ih, in se zelo ne? na en drugačen način uh, dogaja, zato mislim, da je tudi zelo pomembno tudi o tem razmišljati, ne, iz tega razloga, da dobiš nek kompas, kje si in uh, uh, kako odreagirati na neke stvari, ne? Torej, kar se nam dogaja? Se nam uh, doga neke vrste, ne? komodifikacija, torej poblagovljanje, ne, in komercializacija uh, javni, javnega nekega dobre uh, in se za ta način tudi neka privatizacija, ne? in se vse začenja podrejati nekem, uh, nekim novim zahtevam, ne? nekim novim, uh, nekim novim temu, ne, Uh, se, pač od mesta se predsem zahteva preobrazba, ne, um, V neke socialno-ekonomske inkubatorje, ne, ki bodo odgovorile na potrebe nove ekonomije, uh, pač to, ta, ta, to kar se je ne, pač kon socialne države, pre nas ko sistema, ne, kon socializma in tako naprej. Je seveda povezano z velikimi spremembami, ne, In to je deindustrializacija, ne, ki dejansko um, um, tradicionalno povezanost med industrijo in mestom ne, uh, se zgubi, zaradi tega, ker industrija enostavno več ni, ne, ko se industria začne seliti na nekaj, um, na globalni jug. Ne. In vsem tem pač novih nekih pogojih, ne, da jih nam zdaj naštevala, ker verjetno jih si poznate, kaj so pač, no, temu, če mu se reče, neoliberalizem, vašiktonski konsens, ne, pač ima svoje zahteve, konc konc je naša trenutna realnost, pa je nami naštevala, ne. V tem pač od meseca pač zahteva tudi, da se začne uh, obnašati ne, drugače, ne, uh, na, pač odgovoriti na neke nove potrebe, ne, uh, In um, je pa tudi ena stvar res, ne, da tukaj uh, to ni neka uh, Um, uh, odločitev, ne, bilo koga, ne? ampak je dejansko tudi neka nuja uh, samih uh, mestnih oblasti, ne. To meni je zanimivo, to je zdaj, ko je Mariborski župan rekel, da, ko je bila bratoškova tukaj, ne, in je, rekla, in je rekel, da uh, da uh, Maribor ne rabi miloščina, ampak bomo mi aktivno v tem sodelovali, ne. In sem se sprašala tako, ne, kaj je, kako si razloži ta stavek sploh, ne, kaj je miloščina tukaj, ne, in kako pomeni aktivno sodelovanje, ne, ravno v tej nekaj dikciji, ne, tako, mislim, javni denar, ne? definitivno ni miloščina, ne, če ga uporabljaš, ne, zadovoljovanje nekih skupnih, kako bomo javnih potreb, to aktivno sodelovanje, ne, to, Pa ne vem točno, kaj je mislil ne? s tem, ne? pa mislim, da bi ti tako trebali prebivalce zelo zanimati, kako bodo oni aktivno sodelovali pač v tem velikem planu. Ne? Pa nič ne mislim slabega. Uh, sploh pa ne politizirati. Zdaj, ne vem, kako je točno, se ta človek piše, nic, ne vem, kdo je, ne? ampak uh, tako samo pač izjave, pač nekako razjasniti, ne, kaj ki, kam sodi, ne. Mislim, kaj se hoče povedati dejansko iz teh vseh govorok, jer jaz mislim, da to je res pomembno, ne, sploh v neki take situaciji, kot je zdaj, ne. Ker tudi ravno to, ne, ta neka zaostalost, ostalost Maribora, pa to, ne, jaz mislim, da dejansko, kar je Kangler naredil, ne, Kangler, um, um, je dejansko po mesto, ne? Ja. Zato zloje, jaz ne, uh, ravno primer neke stvari, ne, uh, tega ravno, ne, uh, otujevanja, uh. no, staj, to bi mogoče, ampak ravno tole, evo, ne, s te strani, ne, pač, um, um, Ta veliki, uh, uh, veliki glad za temi vsemi projekti, ne, uh, ne vem, EPK, pa Univerzijada, pa UNO, pa, pa nove investicije, pa milijon nekih projektov, ne, pa vsega tega, ne. To dejansko so neke, uh, neki prijemi, ne, katerimi se, uh, za katere se vsa mesta pehajo, ne. Uh, pa pa pa pa pa pa pa pa pa ne, ker pa, pač pa pa pa pa pa pa pa se mora izvršiti pa pa pa in tukaj mislim, in je ta pa pa pa in pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa same javne površine, ne vem, ulice, trge in tako naprej, ne, se začnejo tržiti, ne, z najemninami, ne vem, vsi kafiči začnejo dobivati pač svoje terasice na javnih površinah, ne, uh, pol uh, se spreminjati odnos do javnih institucij, ne, vsi javni zavodi, ne, uh, mislim, to ni samo na mesni ravni, ampak je tudi na... na um, Na državni ravni, a, pač z, m, več ni pomembno, ne, kakšne kvalitete so tvoje storitve, ne, ampak je predvsem pomembno, da jih ustvariš pozitivno bilanco. Ne, in to se dejansko, a, ta zahteva se ultimativno zahteva skoraj od vseh javnih institucij. Ne. Nekatere celo so v tok slabem položaju, ne, da si jim tudi a, zahteva tudi a, lastno financiranje, ne, Težko mi reči, tukaj dobička, ne, zaradi tega, kar je težko pač to opredeliti kot neke vrste dobiček. Ne. Ampak pač iz podjetiziranja svoje dejavnosti ne, in komercializacije svoje dejavnosti danesko s tem tudi financirati neke uh, institucije. Ne. In to je primer tudi naprej bil v Ljubljani v uh, poročilu Kino je ravno to navedla, ker ima pač pogojto, ne, oni so novi javni zavod ne, in 50% so dobili, mislim, da od občine, ne, morali so pa 50% svojih lastnih sredstev zagotoviti ne, in jim je uspelo in to je bilo ful pohvalno za njih in tako naprej. Ne, ampak pol se pa je res treba vprašati, ne, zakaj so pol javne institucija. Ne. Če, mislim, cel, cel tega namen, ne, mislim, se pol spremeni, ne vem, če je za fakultete pomembno delati pozitivno bilanco, ne, ali je pomembno pač, ne vem, kvaliteten program delati, ne, ali je za bolnico pomembno narediti pozitivno bilanco, ali ozdravit ljudi, ne, Tako. Ja, ja. In in, in tretja stvar, kar se mi zdi pri tej akumulaciji, prvotne akumulacija nekako pomembna je ta centralizacija pač mestne oblasti, ne? To je ravno ukidanje vseh teh mestnih četrti, krajevnih skupnosti, um, s tem se tudi um, centralizira sam proračun, ne, in uh, dejansko Uh, je lažje upravljanje tudi s celotnim mestom, ne, ker se pa čez enega centra uh, upravlja, ne. Tako, mesta pa konc imajo pa dvojni problem. Imajo pa eni strani, ne, so uh, popolnoma fragmentirana, ne, torej fragmentirana uh, v sosejske, in pol nepovezane mase na ulicah, ne, v centru predvsem, ne. Uh, <kuh> Pri sosedskih je problem, ker je vedno ta manipulacija interesov in pri samem razvoju mesta ne, je, ni, ni nekega planskega razvoja, da se bo pač nekaj obdelovalo, ampak je ali je ene četrti proti drugi, ne, pač katera, kako del. Ne, pa, um, In uh, s tem se vodi čuje popolnoma mestna neka družbena kohezivnost ne? in uh, vodil neenak ne razvoj mesta. Ne? Sploh uh, je največja tendenca tega, ne? da pač imamo danes centre, kjer se kao nekaj dogaja in uh, spalna naselja so ostala, in so pač periferne, in poln je še kak uh, oddelek uh, tržnega centra, ki se na, na, robom, na mestnem obrobju, ne? kader se odloči, zakaj takega. Ne? Ne, Maribor tega ni. Ne? In ne, je, tukaj, ko se gre ven. Uh, ja, ja, ja, v Ljubljani. Ja, ja, ja, pardon, se upravič vem, ne? No, ampak ni tako zgoščan, naprejme, kot v Ljubljani, da je prav res uh, si. ker Ja. Ja. <laughs> tako, da, uh, in uh, vkrati pa imamo to, ne, um, no, nove razvoje, ne, telekomunikacije in transporta, ne, ki dejansko um, pripomorajo k mobilizaciji, ki so pač pripomogli že tak prej, k mobilizaciji samega kapitala, ne, omogočajo lažje pač seljanje in investicij in ulaganje ne, uh, in seveda pač razvijajo turizem. Ne. In turizem je uh, nekako tudi panoga, ne, ki se v teh novih okoliščinah tudi uporablja kot nek uh, alfa in omega uh, vseh, uh, razvojnih programov, ne, za mesta, ne, in vse se podreja temu, ne. tak tako turizem je uh, lahko kulturni turizem, ne, uh, znanstveni turizem, uh, pač, uh, odvisno pač, mesto se odloči za svojo pano, kaj bo tržala. Nekatera mesta so pač univerzitetna mesta, druga so uh, kulturna, tretja, ne vem kaj točno maja, ne, ampak glavno, ta turistična, s tem, da ta turistična, uh, Tako je kapučina ekonomija, ne, je, ima bolj malo tega prebivalstva samo, ne, splošče temelji samo na turizmu, ne, tega, kar kot prvo, ne, um, turistični delavci, ne, so več ali manj um, niz, niže kvalificirana delovna sila, ne, Uh, pa to zdaj ne mislim offended, ne, kogarkoli, ne, ampak enostavno pač plus delovna sila oziroma področje, ki je doživelo največjo prekarizacijo, ne, na, na, področju, na tem področju se pač prekarizacija tudi najbolj začela, ne, v tem storitvenem sektorju, ne, uh, tako da tu in hkrati pa tu ni nekaj stimulativnega, ne, za nek razvoj eh, lokalnih potencialov, ne, eh, delovne sile, ne, Um. Zdaj je v malih bolj. So na takrat se v kafiče pravizno diplomirane do ono tretje. Ja, ja, da se, Saj, da je... zelo tako, okay. <laughs> ja. Zdaj je to nekvalificirano. Zelo bi so nekvalificirano. Ni malo prav, nekaj. Sedno stopnil. Ja, vse to je pol ta žalost, ne, ki se dogaja. Ne, da pa če tako razvijaš svoje potencijale, da greš malo na faks, ne, pol pa pa pa se v kafiču zaposliš, nekaj. Tako. Uh, druga stvar, ki je pa problem z turizmom, ne, je pa vsekakor so visoke cene, ki spremljajo turistične dejavnosti. Ne, uh, in definitivno pa turizem povzroča ne, uh, močno alienacijo znotraj mesta. Na eni strani se pač začne pač ta turistični del ne, enostavno trgat stran od, od mestnih prebivalcev, ne, ker a. ali nimaš denarja, da bi sploh lahko bil tam, b. je takšno, tako prilagojeno vse turistične dejavnosti, da sploh ne želiš biti tam, ne, Uh, in ali pa enostavno pač in dobiš ravno te neke pasove, ne, ki so enostavno turistični pasovi, in je domačino sploh več ne vidiš, ne. Tako. Ja. Tretji, in ravno, ne, pač, mesto je poprisiljeno, ne, in to je, turizem je torej ena neka stvar, ne, katerim se radu podreja pač mesto, ne, v tem. Drugo so iskanje pač investicij, ne, In pač podpiranje na nek način manjših inovativnih, kreativnih podjetij, ne? to je ena od a, pač prijemov, ki se jih v mesta, ne, javnega in zasebnega sektorja ne, in različne olajšave pač za investicije, to so različne administrativne izjeme, posojila, dovoljevanje javne javne infrastrukture, neposrednje uh, sam fizični javni prostor, da se pač uh, dovoljuje v uporabo ne? Uh, pravne formalno lojšave, uh, sploh kar se tiče fiksnih stroškov produkcije. Ne? Tako to so neki tri, uh, tri mehanizmi, ki jih, um, ki jih mesto nekako pri iskanju investicij pač uh, um, upošteva. Ne? In uh, pač vlaganje... Aha, Ja, in večino čas, mislim, predvsem pa se odpoveduje pač vlaganju v javno infrastrukturo, ne, kar jaz mislim, da je tudi slabo z te perspektive, ker če, če bi vsa javna infrastruktura dobro delovala, ne, in bi bila na, na, Na, v uporabi, ne, pač zamestno prebivalstvo, ne, bi vsekako delovce oziroma pač delovno silo, ne, nekako zaščitila, ne, pred temi pač eh, investicijami, ker investicije konc koncu ne, bazirajo predvsem na tem, da, eh, da lahko v prostoru pač eh, v kratkem času, ne, eh, dobijo pač, eh, več, eh, mislim, na krajši časo, ne, in večje tudi, eh, nek um, izkoristek, ne, torej dobičke. Ne. Tako da s tem tudi vedno pritiskajo pač na, uh, na delovno silo samo, ne, ki, uh, um, pač, ali pa primer uh, konec koncom uh, neprimičenjski trg, če pogledamo, ne, to so investicije v mesti, ne, ki, uh, ki hkrati vodijo k temu, da so pač stanovanja dražja, ne, uh, in a, a, prednosijo kratko ročne profite ne, za same graditelje, ne, za stanovalce pač oziroma za prebivalce pomenijo to pač a, a, višji stroški, če si želijo kupiti stanovanje, ker se pač nepremičninski trg s tem razvija, ne, hkrati pa ne, dokler ne prije kriza, tako kot je zdaj pač, ne, in a, se tega zgodi, ampak To so enostavne investicije. Ne. Krati pa mestna pokrajna, dolgoročno trpi zaradi tega, ker nepremičinski trg pač posegi v mesto, ne. so dolgoročni. Ne. In a, kratkoročno razmišljanje pač enostavno um, um, nosi dolgoročne posledice. Ne. Tako, a, in a, zato je tudi a, je pomembno to ravno ne, a, sodelovanje, mislim, to vlaganje v javno infrastrukturo, ne, pa vseeno znižuje pač življenske stroške, ne, bi prebivalstvo zveživalo in do neke mere tudi razvijalo neko konkurenčno prednost, ne, samih prebivalcev, ne, ker hkrati, če imaš delovno silo boljše izobraženo, boljše, boljše opremljeno, ne, zdravo in tako naprej, ne, je tudi delovno silo sama boljša, in na samem delovnem trgu ima boljše, Um, um, tere, začetne, začetne štartno pozicijo, ne, med drugem pa tudi konc koncu ščiti delavce pred uh, znižovanjem mest. Ne, torej, če vsaj približno imaš neke javne storitve zagotovljene, ne, a, potem tudi pač niso toliko, uh, nižja mezda ne, ni tak močen udarec, kot pa če nimaš javnih storitev. Ne, torej, če imaš zdravnika za stoj, ne, in uh, Poltuji, če imaš, ne vem, lahko za 100 evrov, mogoče niže, pa ne vem, to zdaj na pamet govorim, ne. Ampak enostavno to so pomeni, ne, da bi infrastruktura delala v, v službi javnega, ne, n, uh, kar je pa danes največji problem, ker je ta napad na javni sektor ne, in na, javn, in na, na uh, deregulacijo javnih storitev, ne, je izredno močna. Ne. No, revitalizacijski projekti, ne, ki se pa pač vzpostavljajo, ne, se pa največkrat dogajajo v sferi javno zasednih partnerstv ne, in osvajanje novih področji, kjer je, na primer, kot je kultura, kot je znanost, a, a, kot je, a, ja, kultura in znanost je naj, najmočnejša ne, trenutno a, povsod. Ne. Mislim, zdravstvo je še nekje pri nas tega niše, ampak zdravstvo je tudi tak sektor, ki se komodificira, močno. No, glavnem, javno zasebna partnerstva, ne, um, so uh, malo problematična, uh, že zaradi tega, ker, naprimer, ko rečemo uspešna javno zasebna partnerstva, uh, je, uh, je to rahlo spekulativno, ne, zaradi tega, ker uspeh v privatnem sektorju je vedno nekako bilančni uspeh, ne, Medtem, ko pa uspeh v javnem sektorju oziroma polju javnega, ne, je veliko težje določiti ga, ne, veliko bolj je kvalitativen kot kvantitativen, in, in veliko bolj je singularen, tako da je zelo težko o tem govoriti, ne. Naprimer, če uh, imamo, ne vem, neko galerijo ali nek muzej ali karkoli, ne, kar se naredi z nekega javno zasebnim uh, partnerstvom ne, in na njen učinek, ne, na lokalno prebivalstvo um, težko določimo, ne, če, če je kvantitativno, ne vem, doma nek uspeh, ne, da bi kvalitativno istega, ne. Tako da ta, to je vedno malo spekulativnega značaja, ne. Pa javno zasebna partnerstva so vedno bolj nagljena k temu, da urejajo prostor, torej sam vide prostora, ne, kot pa da bi uh, skrbeli za um, za neko vsebino prostora. Ne. Vsebino na tej ravni, kako ljudje živijo ne, pač v tem a, prostoru. Ne. Torej, ne, pač skrbijo za to, vidi, da se pač je to središča, ne, kulturna industrija. Um, in s tem pač enostavno prispevajo k mestu, vkratih podobi uh, in vkrati tudi ne, menjajo neko vsebinskost ne, mesta. Ne, uh, in, uh, pač sama kvaliteta življenja znotraj prostora, ne pa ostaja pač enostavno vprašljiva, ne, oziroma pač je po drugih kazalcih se vse kako treba meriti, ne, kot po a, kazalcu, ne vem, kakšne uspešnosti v privatnem sektorju, ne. Ehm se javno, ja, javno privatno partnerstvo se tudi uporablja, javno privatna partnerstva se tudi uporabljajo na primer v včasih takih, a, kako rekla, Uh, ne komunističnih, ampak tako pač kot neke vrste plemeni, plemenitejših, ne, ko se daje različnim zasebnim zavodom, ne vem, neformalnim kulturnim akterjem. Ne. Uh, uh, Prosi? Ah, ni to filantropsko, ne, ampak enostavno, ko pač se z javno infrastrukturo ne, želi kao pomagati neki sceni, ne ali je to plesna s teatrom, ali je to, ne vem, neka druga kulturna scena, ne. Vendar pol se pa izkaže, ne, da se pač enostavno da to pod pogojem, ne, samo financiranje, neče se pač, ki, da se samo dejansko prostor da, ne, za katerega pol, pol morajo skrbeti pač ti, uh, ta zavod oziroma pač ti ljudje, ki prevzamejo, ne, popolnoma po, po nekih podjetniških ne, kriterijih, ne, ki nima več veze, ne, z dejavnostjo, ne, ne z ničem drugem. In tukaj se tudi je treba vprašati, koliko je dejansko to nekaj, a, da je oblast prijazna s tem, da daje prostor. Ne. Če pol dejansko ne prevzame odgovornosti nobene do tega prostora, ne, niti do obstoja tega, niti niče se o tem. Da ne. se tudi razvija novo področje, socijalno podjetništvo se temu reče. Ja, tudi to, ja. <laughs> a, ja. Ja. S tem, da tam ni javno privatnega partnerstva, ne, ampak je druga logika, mislim, da. Uh, v in, uh, tretja stvar je pa ta ravno ne, kultura, uh, mislim, uporaba pač kulture kot nekega paradnega konja, tega pa mislim, da ste ful doživeli zadnje leto, ne, ravno z epk ne ko uh, dejansko, mislim, konc, koncu Čandar rekel, da pač tu je, kultura, treba napolniti prostor, ne, ta, ki ga je zapustila pač tovarna, ali nekaj takega, jaz, jaz to malo parafraziram. ampak uh, v tem smislu, ne, in tukaj dejansko vidimo, ne, in pač kultura, ne, skupaj gre s procesom gentrifikacije, ne, ki dejansko pomeni, ne, uh, uh, na, um, oživitev, ne, nekih, uh, na, nekih, uh, recimo temu, zapuščeni, oziroma jaz bi rekla, to torej ravno ta degradiranost, ne, se kako nisto degradirano mesto, so zapuščena mogoče, ne, in niso v uporabi, ne. In a, dati jim to novo namenljivost, ne, in uporaba tukaj um, ravno nekega ravno tega, ne, nekega neformalnega, kulturnega, neinstitucionalnega to kulturnega a, a dela, ne. A, in, in In tukaj je veliko, mislim, primeri iz, ker to, to niso pa nove stvari, ne? in primeri iz zahodnih mest, kaže ravno tega, ne, kako, se, kako poteka ta skupna nekako modifikacija, ne. Če vzamemo Berlin, od Paca do danes, ne? kaj se je zgodilo v tem mestu, ne, konec, konec pa ki je pač najbolj tak skvotersko močno mesto, ne. A, torej ta, ta neka sprega ne je prestanovilja, pa to bi mogoče zdaj postila enostavno odprta, ne, in za debato čist, ne, A, tega, ne? pač kakšne so lahko posledice, ne, ker mislim, da to tudi nekako zdaj ravno z epk ne, koncem EPK-ja, to tu je vprašanje, kako se bodo naprej tukaj odvijale neke stvari, ne, v Mariboru. Tako, mogoče ga tukaj. Je to so Ja ta Je Pa... Če te boga no, ne boga, jaz. Izvoli, ne izvoli. Jaz sem vprašanje. Ne prirobi pa pa. Moj vprašanje se krasi, se mislim vprašati robi. A ja. jaz sem samo želim pripomjeti uh, tole z uh, štoljev, ki si pač imela. Če bi bil Kamil, jaz bol sem tol župan. Oziroma, da pač, ne. Dejansko, dejansko, uh, dejansko, ne vem kako veste, ampak z njih Uh, Maribor je nekje lansko leto, ali prej lansko vse ne vem, dobil neko mednavno nagrado za najbolj progresivno mesto v Evropi. Ja, no. Zato, za ker smo bili EPK, ali Ne, ne, ne, v bistvu šlo še lopet, ja, mislim, da... Ne možete razumeti, ne, aj, kaj je, kaj je Lidija mislila z modernizacijo. Sej, ne, ne, mislila, ne. je to bilo nečem, kaj je to mislila. Ne, ni misli, kaj, romus, kaj grada, mislila, je to tako pjeje. Ja. Mi ne razumemo modernizacije. Modernizacija v kapitaličnem sistemu je točno to. Ne? Nima veze z, z bivanjem ljudi, ima veze z narjem. Hmm. Za moj žep, za svoj žep ni važno. Ampak kaj ljudje, kako ljudje živijo, kaj od tega imajo, je nepomembno. Pomembno je, koliko tisti, ali to banka, ali posameznika, za skupine, je en drugi problem. To je pomembno, kot ti zaslužijo. Dodatno bi še rekel eno stvar, da, da je vse en zlaten, mogoče bolj nezahodil, kaj pa da so še nekaj zgodili. In še en dodatni velik problem, da je ogromno ljudi den ni se zato v sami v konfliktnem interesu. Po eni strani bi rad imeli čim više hrednosti delnič in dividend, po drugi strani so pa še vedno proletarci. In zdaj ne vejo v se ne obnašajo. Ja, sve ja, to je naprimer z lasniki. V mesto na naprimer, to ravno zanimivo, um, je lasnik in stanovan tudi. Ne? ki se tu je zrej tega, ne, v kateri četrti živiš ne, in pač, ali bo ta tvoja četrta dobila na nepremičninski ceni ali ne, in zato greš in podpiraš tudi neke projekte, ne, iz tega razloga, ker enostavno pač s njimi posredno raste cena tvojega stanovanja, ne, ki ga lahko pol podaš, pa ga greš kam koli. Ampak tudi, tukaj se misla ravno tu s Kanglerom, mislim, kakoli ne, pač, a, ja, ravno ta stvar, ne, a, ta njegova odločita, mislim, kakšen koli je ja, njegov okusne, osebnostni, ne, ampak ravno ta neka odločitev, ne, zagrabiti EPK, ne, pa ne pravim, da je to kangler, ne, mislim, mojno zdaj tukaj samo figura, ne, ampak cela ta smer, ne, ravno tega, ne, pa tudi ta razvijanje dvotirnega mesta, ne, pač uh, imamo tu eno, en, en del mesta, s te strani drave, ki dejansko je že po, uh, ko ga vidiš, popolnoma drug kot s te strani drave, ne, ki so dejansko spane na celje, na kupovalni centri samo, ne, in uh, uh, decit, ne, in pekarna. Jaz bi rekel, da, da je ta mod, modernizacija mesta pod Klanglerom, ne, bolj v tem, da je on povzročen moment, ko so se ljudje začeli zavedati pende mesta, v živijo in so ga zaradi tega potem se komu rekel, toliko uh, ne, da se je začel dejansko Modernizira, če lepo delujemo, hudobno, ampak on je z svojim delovanjem sprožil ta proces. Tak, tak, tak, tak je moje gledanje. To je rolično, ampak jaz sem šel brati potem v te nagrade in tam je dejansko bilo izpostavljeno kot njegova zasluga, da je spremenil identiteto mesta. In sicer identiteto... To <laughs> je ja, ja. bilo dva, naj bolj opore. Uh, identiteto industrijskega mesta, skakali, yeah. mesta ki je pač temelilo na delavstvo, v, v sodobno mesto, ki je pač temeljilo na, na kulturnem turizmu, skakano vsehnega, skakano. To je bilo v temeljitvi. Yeah. Tako, da Ja. ja ja, se. To to, to branka, je, v bistvu je vedel poletnje logiko in samo ena cena desetnih partnerstev. In če ne bi bilo rada, ne, če bi ljudje ja. a, ne, to je mogoče bilo sprememba obnašanja, našanja, to brutalno ne za Mariborče vrčene, da smo vendar gle potem. Našli na je pa to, kaj zadeva, recimo privatizacijo pohranja. V bistvu, in zasebne že pekar je primer tega, ne? pa tukaj a, je. pač turizem, pa slogan, Marebor, Aksto mesto, pa skratka vse to, uh -huh. a, kar je mogoče moralo biti za Marebor, če ne pereče, tukaj so tencijative, ki so se tukaj kar dobivale, dobivali, a, bile malo uspešne. Ne? Neuspešno. Ne ja. Zari je bo nekaj vprašal. Ja. Zdaj, jaz bi prošal. Zadovi, Meni se zdi, da obstaja razlika med tem uh, vtisom, kaj bi naj, kaj bi doorkoli že naredil, s, s to motorizacijo in za dejansko izvedenost, topno motorizacijo. Kas mislim, da bi bilo bolj za vtisko, kot za dejansko izvedenost. Uh -huh. Kaj je bilo izvedeno? Je bilo že za če 20 let, da je izvedeno. Kasneje pa, ne vem, te večnokljene se začele, nastaje tu, poli do 2000, če sem ne Jaz mislim, da gre bolj za nek, za nek vtis, za to, da smo vsi padli na, na to foro, da, da se nekaj gre, da gre za neko novo zgodbo ampak te nove zgodbe pa ni. V gre samo za, za, za neke cirkuse ki pridejo in grejo iz mesta ven. Mesto to staje enako, kot je pa za že leta 95 bilo recimo. Ne? Ampak mesto je vedno bolj zadolženo?. Ja, vse to. To ena stvar, vreč druga vreč stvar, mesto, tudi ravno s tem, da odvajate, da ustvarjate kako bi rekla, vedno več nekih stvari, ki jih je delalo, mislim, se, to ne dela samo mesto, da dela tudi država, ne, vedno več stvari, ki so nekoč delali neke krovne institucije, naprejme, ne vem, ministrstva ali pa sektorja, ali kaj je takega, ne, vedno več imaš teh nekih različnih agenciji, zavodov ki skrbijo, ne? in tukaj na primer pri te privatizaciji in treba biti zelo pomembno, pozore, ne, ker pri privatizaciji ni samo stvar lastniških odnosov, ne, torej kdo je faktični lastnik, ampak je predvsem gre za nek način, kako se stvar producira, ne ker ravno to, ne, kadar ti narediš agencije, ne, in te agencije največkrat se delajo preko evropskih strukturnih skladov, ne, vse na državni ravni so tako, ne, a, in a, ki so narejene kot projekt, ne, jih ministrstvo kot določen projekt, ne, in s tem dejansko tako odlepi en del a, svojih odgovornosti obveznosti, ne, ne vem, tako kot je zdaj ministr za šolstvo naredilo, ne vem, enric, naric, ne, ali pa tako kot so nakvis naredili v visokem šolstvu, ne, a, to so vse neke agencije, čeprav dobro, nakvist je vse eno trajna agencija, ampak a, tako, prijavijo pač in enostavno delaš preko projekta. Delo preko projekta nekaj je nekaj popolnoma drugače, kot če ti imaš neko normalno delo, mislim, kako bi rekla, ne projektno delo, ampak pač enostavno delo, če imaš institucijo, ne, torej in inštitucije popolnoma drugače, ne. In a, tukaj je problem ravno tega, ne, ker vsak projekt ne, v nekem trenutku, ko se konča, ne, je odvisen, ravno, pride do tega, ne, ali se bo storitev plačevala ne, ali pa ne bo več. Ne. In a, tukaj ravno in zato tudi ne, zdaj ne vem, koliko so v 90-ih začeli sploh s tem, s to neko deregulacijo, ne, pač na sem, samih teh nekih procesih. Ne, a, kako uh, se se pač se stvari odvijajo. Ne? To, to ne vem. Uh, to moče vi veste. Jože? To, ko ste rekli za 90. Ne? Zdaj ne vem, koliko je dejansko v 90. se začel ta nek proces ne, uh, tega odmiranja funkcij ne, mesta, enostavno prenašanja nekih, uh, ne vem, da več nimaš odelki o za mladino, za to, za uno, ne, a, ki, ki se vedno bolj drobijo ne, in so vedno bolj nekako avtonomni tudi ne samo način delovanja, ampak tudi način. financiranja. finansiranja. Ne. Tukaj mislim, da tudi je, se te spremembe dogajajo na veliko, ne. Da, s, da se spreminja ja, način dela. Ne. Ja, ampak teh razveh kondicij, ki ste jih omenili, ne poznam jak, da bi Kar dost dogajalo v Marubi, Mariborska je bilo tako zelo je bilo ki je v občine. Ne bi rekel, da je to nekaj kontinentalnega, da je samo nekiho stalno financiranje središče. Če uh je -huh. možoče, da je to malo drugače kot Ljubljana, ki je bila rečena recimo središče kapitalizma, ali pa imamo precej te neke inercije že odprej. Bi pa rekel, da je po ekremnemu delu to zvečji meri zapadlo, večji segment ljudi od sferi uh, zabave in uh, kulture, recimo, ne? Uh, tu pa je uh, ta premik iz uh, rednega institucionalnega delovanja v projektno pa iz različnega. Uh -huh. uh -huh. V različnosti z fragmentacijo, ne? Uh -huh. ker v smo imeli bolj en centrat, dva. Zdaj pa je celo zveč ne? teh recimo, raznih projektena doljujočih. Nisem yeah. je, je bil včasih občinske delave, zdaj se pa bil v bil To je bila pogodba za mi smo oh, Za čas delali. Pogodba? Ali nisem, da so ljudiš, ne? Jaz sem bil v 17. Ja, to PO, pogodba organizacija, ki je vse čas sklepala pogodbe z uh, naročeniki, presen z obštino, in nikoli ni bila del uh, javne sfere, imela samo del javnih povlastil, samo manjši del, 17. je da je to, to pogodba, no, no, ok. <sparstano> P.O. Jeste bih prava lahko, Ja, in to, kar ste rekli, to ni samo kultura, to je znanost enako. Jaz bi nekaj omenila. Ja. Eh, lahko? Ja, lahko. Ja. Tole boste da je Maribor to ostal. Je, in to v glavah precej. Ker vse to, kar se zapravlja denar, je to denar občanov, državljanov, v bistvu so to davki in prispelke in bo se na račun občarov zadolžuje občina. Ne? Ne. To ni ne zadožila Mislim, tega se mi ne zavedamo, zato pravi smo zaostali. Ta, ta moč. Ta to bi, mislim, da je tak s timo. So tak so nas lepo, so to ja. Ime, če In to celo mislim, da štiri krat bolj, da Marja no, pa štiri v Sloveniji. <laughs> ja. Jaz mislim, da da, da to recimo, ne, jo že govoril, Uh, da, da je problem je, da se da smo se malo prej mlad, da bi kako je prej to lahko, oziroma da me se te stvari da zanimale. Ampak da od Oslosovice naprej, recimo teh 20-ih letih, ne, je uh, nič plov dejansko, kot tako, nikoli dobenega razvojne strategije, ni imel, ampak se vse dogaja stih isko nekdo preleze do nekih pozicij potem pa enostavno gleda, joj, kaj bi mi lahko delali? Zdaj pa kaj bi padlo? Zdaj, no, malo se pogleda okrog in u, to je bilo film, to je tako tisto, da se cirko vozijo v mesto, pa grejo pol, ne? Ampak nekaj pa to neka deka, deka, eh, eh, konvergentna eh, Situacija, ko se načrtno dela, ne, da bi rekel, da nekdo pred 15 leti mi pa imamo plan, da bomo to, pa to, pa to. To, to ni ga se spravit, dela mandata do mandata, pa kako komu pare, note. En ga mandato je delo, da bo piramido, pa stolpnico, pa drugi bo naredil EPK, oni bo naredil, ne vem, družbo znanja v Mariboru, pa v koncu pa kilavi se sve, ne, nič ni iz tega. Ne. In to až mislim, da je problem, če, če v mesta kot takega, če da mora vedi, mesto ima vedi neko razvojno politiko, dolgoročno, dolgo vedam, ne, take kitre ad hoc projekti, ne, tudi kot je EPK, EPK ad hoc projekt, pač nekdo, neko bo se to fajn zdelo, mali brz, kot ni zrelo za neke teke projekte. Ko to, to, je, to je projekt za mesto, ki je, ki je kulturno, kako rekel, ne. dozorelo, polnoletno, nekaj bolj pa to nije, ne? Ne, jaz mislim, da tukaj krivico delate. Ja, tukaj ne, predvsem organizacijsko je bilo EPK, ampak jaz moram reči, ne, ker sem gledala par primerov z EPK, mislim, EPK je povsod bil tako blagi dizaster. In uh, večinom, ko je uh, pač šel ven, ne, cir kot cirkus, ne, So pač stala samo mesta z dolgom, ne. In, je samo, je bil blogiti, zaradi ste? Samo... Zdaj, tega, ker je uh, tako, kako bi rekla, uh, iste efekte tudi je povzročal, ne. Ja. Ravno tega, ne, nekega uvanja tega, ravno turizma, mislim, ker tudi EPK se ne izbira kar tako, ne, zakaj ga ni v prestolnicah, ne. Pač ima tudi svoj namen, ne, tudi, če se gleda, kdaj ta... Uh, projekt sploh nastane, ne? torej tam 16. sredi 80. Ne? ko dejansko se začne sploh ta ideja, ko se ko so v Evropski uniji tudi a, kot celoti ne? začnejo neke temeljne spremembe. Kultura, nastajne deli industrije, se pa pač, trebajo na trg. Če se pogleda samo, kam je šlo, ne? Rotterdam, Glasgow, Peč, vse ta mesta so bivše industrijska mesta, ne? Zgoljšali ja. samo, samo če, če, če bi šli zdaj gledati, naprej, sem to potoval, je to vseeno neprijetno. Mariupol ima tako reolo, da mi smo, si, mi smo že bili iz zelo neugodne situacije. Takrat pa, pa se je ta situacija še poslabšala. Mariupol, če bom rekel tako, ki je švesko gledal, je jako strašno padalo v zadnjih 20 letih. Ne. Ja, kaj res, je res in moja po se Ja da to, ne? je se vedno stavil da drugom, pa druge povedal, da <laughs> ne. Na tisto, tisto morstvo, ko sem neko neko polno leto, zdaj to pomeni, da maš ti neke ustavljene prakse, že glofa, pa maš ti neki neki neki, kako rekli, koliko zapuščeno odzaga, razumeš, ki vem kako se spremenili starejši, ne, pa moramo, pred nas pa pa festival let pa le ki je pač neki neki Takrat je bilo to, to novo za, za vse nas, zato da smo komaj banane dobili na police, note pa je bilo fino, ne? zdaj pa to je to že malo razlizano, varianta, ni, ni, ni pa neki novi vsebinski pravi. E, Pri nas je problem to, da se vrata ne odpirajo e, novemu. To je bilo je zelo dobesedno v, v kontekstu tem, da se da se tisti nekaj starih strukturah, ki so bile tu, so samo videli, odskočni stolček, joj, zdaj pa še malo bolj begle, ali ko smo prej, ampak so, so pa začeli biti, kako bi temu reko malo šik, ne, pa so, pa so potem začeli neke moderne kvazi, so jih teli mali bolj prepeljati, ampak jim je zato je pa to kila no, izpadla, bolj da, ne, kdo je nekega sela, so hteli neko modelo pred ditem na ditko, da meni kapirao, kot mače Pa niti niso znali prav promovirati, on na koncu koncev To pač moje gledati na to. mesto Ti pravilno ocenjuješ manj ampak ne pravilno pa ocenuješ uspešnost staviti HMO. Če si visto o govoril, ga sem govoril o mali boru? Ja, mislim, da mali vedno veli, da li ni tak napačen primerak z ostaljenje. Mislim, tudi Grac je bil, ne pozabimo, ja, peč. To bo Grac je bil mega boljše, je, po rikšan. Ja, pa ide si pogledati z tih letov. Peč, mali bolj, sem peč, če si ekvivalent mali boru, če tako pobnevamo. Ne, nevno, je, tam, pa, Ampak gre, če greš tam z Grac pogledati, podprašati, pa že zveš ne triški, več. Uf, uh, že skoraj deset let, zdaj se oni komaj počasi uh, pride, prehaja, sedde pa pozabijo na negativne posledice, yeah. je pehaja. kar je bilo isto kot recimo če grejo na Marigorsko-Koroško cesto ki je v času EPK-ja šest novi galeriji in so zdaj vse zaprte in je veliko vprašanje, da bodo še kdaj odprte, ker so bile to muhe eno, eno letnice. No, ampak vsi, ki so nekako razumeli idejo epk -ja so vlagali v infrastrukturo in dejansko po to, kar je ostala, ne? se pravi infrastruktura, tisto, kar je ostala. Smaj je na žalost situacija tako drba, ni, ne? ni bilo tega in za tega ta občutek tako Samo to sem te vprašal, ko jaz to nekaj nisem predspremljal, obstala kakšna primarjalna študija različnih primerov IPK-a, pač koliko je to liberaliziralo kulturo? Seveda. No, Zagrej, boste imeli eno leto prej tem fenomenalno konferenco ravno na to temo, celo posnetek in nekaj vaške mu rad delati, mi pa ker to več bili potem ti očinki v, ne, Ker, kar je pač lahko rečemo kot obozovava se čisto empirično, da to, kar smo prej še nekako razna društva in podobne in mogoče lahko živeli od tega, kar so bila javna sredstva, zdaj več ne moremo. Kar jaz opažam je, da je na recimo našem področju, ko itak neko je tudi nekih potreb, ki so realno izražene, ni dovolj, nenadoma vzniknilo, One institucije, ki a, zdaj ponujejo v resnici isto. To je samo primer liberalizacije in to na ravni aktivistov, ki se v resnici kot najbolj stritni neoliberalci, kar je a, v resnici žalostno. Glede na to, da so neke institucije, ki so bile preprosto bi lahko prišli, se priključili, pa bi zdaj že mar se kaj dosegli, pa še moč bi imeli, da pa ena sama razprašenost in Vsa v bistvu na nek način se veli, že kaj javno zasebni partner. Ne? In to je ena posledica EPK-ja, drugo pa je kar smo upazili blivih spektakl, zato ker se je da ko so pripeljali razne megazvezde, ne? tudi filozofske in podobno, da jih bomo šli gledati. Od tega pa mesto, če zdaj glavimo, nima res čisto nič razne, tako je bilo menjeno razgubo in v bistvu uničenje še tega, kar je prej bilo. Ne? In zdaj na nek način tu, je deloval, deloval, životari, ne. to je odvisna tega, in je to deloval, že delovalo za žrtvami. To je malo pa nečemu, tudi če se to zgodilo. Ne, Nekolj, jaz vem se marsik je, da marsik je marsikaj, po, ne, to vrsta na vseh je. Seveda, sve sededno, malo je bilo tudi ucudilo, nekdo je znal pri Hrito in, in danes še vedno uživa sadove tistega ne, večina, pa, ki se nismo znali preigraviti, pa smo danes pošli strani do to, kaj se, tako kot rekla, kaj se pa mora i več, se smo, ja, vse mora načevati v in ni več na razno državati. se vsega, da s nismo znali, s nismo v resnici, a ti nismo okeli. In to je še en primer je v bistvu neke spostavljenje agencije, ko te zavljate tukaj. In to je na tem primeru, <laughs> ta, ko te je vse prej regla. Uh, in to je v bistvu primer, ki je potem potrebuje ta oziroma receziroma atologika. Um, in to je zelo definitivno kaj nekaj. Je takoj definitivno bil to, kaj je htav, če tak misliš, od zona in prezenalne perspektive. Ne? Ja, samo zapravo... Zelo zame ni zintegrirala, tako kaj sebi, ne, ampak uh, taka premeralna študija, kako je to naredila v uh, drugih mesti bi prva zanimilo. Ne? Pogledaj po Evropi. Uh, danes je kultura biznis, Mislim, res, biznis, tak, enak, ne vem, drugi prigodni, ne boš noči. Tudi študiji poglej, kulturni manažmenti in tako dalje, še deset let nazaj si sjeval predstavljala, kak je taki študik, kak je tako Tu vem, to, to, to bomo en drugi problem da so mi zdaj kulturno dejavnost v Evropi amerikanizirali brez ameriške kulturne brnice. Tam se nešče javlja še za besedo, ampak jaz nisem moderator, tako da ne meni se javlja. <laughs> ja. Kaj lukav? No, Jože? Jože, ja, ja, ne, ne, ne, ne, on boj ljubil. Sem sloči vlame, je boj za javno prostor, da razredni boj. Um, Zimno, to so subjekti boje, kateri tisto so antagonistična razmerja, pa če je možno, na primerjih, v tem desetletju, ali pa celo še manj, skratka, nova interpretacija, uh, novih bojev, um, kdo točno so zdaj subjekti, kateri so tista antagonistično razmerje, gori smo malo tukaj EPK, kaj ja mogoče bi se tudi dalo kaj, ne vem, ko bo poznačite zadeveno. Pa, uh, pomagaj, pomagaj mi, ali pa nam misliti, pa povedali, kdo so zdaj, Kater katero so tista razmerja, do so subjeti, do so nosilci razrednega boja <clears throat> in skoraj, da se ima bom zareč, kaj pa je razredni boj? <laughs> ja, uh, zdaj, razredni boj lahko objektivno gledamo, ne, objektivni je teoretski, pač, in izhaja seveda iz, uh, iz Marksa, iz marksistične tradicije, ne, iz, uh, pač, enostavno pozicije, ne, katero zavzemaš, ne, pač, pozicijo dela, ne, torej, tisti, ki se preživlja zgolj svojim delom, ne, s tem svojim početjem, ne, s tem, da prodajaš svojo delovno silo, ne komokoli že, a, in pač kapitala, ne, tisti, ki pač enostavno je samo lastnik ne, in je lastnik, ne vem, ali tega in preživlja se od rente ali pa od profita. Ne, to je ta objektivna ne, a, neka delitev ne, in mislim, da še vedno zdržitev delitev, ne? še vedno drži in uh, še vedno je neka ločnica, ne, ki se vzpostavlja. Ne. Kaj pa javni sektor? Prosim? javni sektor? Javni sektor? Ja. Zakaj pa javni sektor? Te ni jasen. Veliko velik, velik tudi na področju. A, a te zanima javni sektor kot javna storitev ali te zanima uh, politični oblast? Ne, kot predstavniki. Kot razi, recimo, kot investitor. Javni sektor, kot investitor. Prigovorimo govorimo javni prostor. Ok, ja. No, evo, prej sem rekla eno stvar, zanimam, se si je bil tukaj, ne. ne začetil, ker je pri privatizaciji, ne, da ne gre samo za lastnino, ne, torej za končne neke lastnike. ne ker je ravno to danes problem tudi vsem nam, ne, ki tudi delamo v javnem sektorju, ne, ampak gre se za način dela, ne, za produkcijski način, kako stvar dela in po katerih načalih, ne dela. Ne. Torej, tudi danes tudi, ko imaš, ne, vsi na fakultetah, ne, a veš, več nišče, na fakultetah nimaš več govora o tem, uh, kaj delamo in kako to počnemo, ne, a veš, bolonska lepforma je vla sprejeta. Ni bilo polemike o bolonski reformi. Ne? Nobene polemike ni bilo. Mi moramo vedeti, bolonska reforma je bila začetek 2000. sprejeta, ne? To, to ni bilo bolj polemike. Polemika se zdaj začela pojavljati zaradi tega, ker se je izkazali, da je bolonska reforma enostavno predraga. In se je za samo izpostavila kot problem, ne? ampak drugače je bila sprejeta. Bolonska reforma je čisto tehnično sredstvo ne? za... Um, aha, to še, ne? Za, uh, uh, za rušenje nekega uh, starega načina delovanja oziroma poučevanja tudi na univerzah, ki je bil res da malo feudalen, ne, ampak vseeno ni pa bil kapitalističen na ta način. Ne, ni bil tak uh, subordiniran, ne, realno subordiniran ne, pod kapital, kot je mogoče danes, ne, prav v tehnikah proizvodnje same, ne. A, tako da pri javnem sektorju, investicih javnih sektora, ne, a, in to verjetno, kaj ti mene sprašuješ, ne, a, n, ni a, same tudi lastništva tega, ne, ampak tudi tega diktata, ne, kdo, a, kak, na kakšen način se stvari producirajo. To kot v bolnicah, ne, ali je pomembno, a veš, da bolnice pač imajo dovolj kapacitet, da lahko zdravijo ljudi, ne, ali je pomembno, ne, kako pač uh, dr, denar državni porabijo, ne, da ohranijo pozitivno bina, bilanco, ne. E so zelo pomembne in tu nosijo sabi uh, te vse neke uh, ideološke stvari popolnoma, torej tega nekega šparanja, ne, in tega, da ti pač vse eno postane na jobu, ne, uh, v storitvenem sektoru, sploh v javnem sektoru, da ti postane v enem trenutku vse eno, ne, kak ti to opravljaš, ne, pač samo greš, ne, to je ta neka, ne, torej ti samo postaneš neka pritiklina celotnemu temu drvenju, ne, storitvenom, ki se že spreminja v uh, tekoči trak, ne, repetiti, repeticije, ne, Obstujen. Ja, in se ti tukaj, se ti ravno tukaj nabira ta odstojenost, in je način dela se popolnoma menja, ne. Torej, neka ta ideološka praksa, ne, ki mogoče se zdi, a veš, na te ravni, ne, optimizacija, a veš, ko se reče, ne, optimizacija dela, ne, moramo zategniti pas, zmanjševanje vsega tega in tako naprej, ne. Pač kakšen nosi proces dela, ne? Mogoče ravno primer, jaz sem um, v sem o ne. Novi zavod, ki se gostuje javni zavod ne? in ki uh, se ob koncu proračunskega leta ne, pač pohvali, da mi je uspelo pač polovico zadovoljiti kriterij, ki, pod katerega so ga odprli, ne, da pač polovico dnarja sami zberejo. Ne? In tukaj je ravno to vprašanje, ne, zakaj poli imamo javni zavod? Točno, če uh, je ta javni zavod, ne, če ga analiziraš, ne vem, sedem zaposlenih, predvsem na outsourcingu dela, uh, na izdaje prostorov, kako pač so obnaša kot javna institucija, ne, mislim, deluje kot podjetje dejamsko, ne, po popolnoma podjetniški logiki, ne, in ali pa sam v dom, konec konco, ne, čista podjetniška logika je tukaj notri, ne, in se pa samo vprašaš, zakaj točno je to pol javni zavod, ne, In v katerem trenutku ne, to opravičuje status javnega zavoda oziroma javne institucije, če vemo, da naj bi ne, javne institucije ne, služile predvsem potrebam prebivalstva in tudi hkrati jih na nek način zadovoljevale. Ne. In to je danes veliko vprašanje pri večini. Ne. Če pogledamo v stopnice v 50 50-ih To je sem gledala, ta podatek ne. Uh, za uh, senega drama. Ne. Stopnice so bile toliko poceni, da, da, da je to bilo kot danes, naprimer, za kino niti. Ne. Koliko plačaš. ne isto danes? Za gledališče. Danes so 20 evrov skoraj stopnice ne za gledališče. Ne. In, uh, in tukaj, ne, tukaj se pol uh, mogoče, a si na to mislil, ne. ta problem. Ne. Kaj pa investicije? V so subjekti razrednega boja? smo apsolutno, mislim, vsi smo v to vključeni, ne? in ravno z pozicije, ne, z katere pa sploh prihajaš, ne? in zato se rekla, ne, maš to subjektivno, mislim, to objektivno delitev, ne, ki popolnoma izhaja iz tvoje prakse, ne, iz tvoje neposredne prakse, od česa živiš, ne? in kako živiš, ne. Maš pa, a veš, mislim, subjektivno vedno, ne, čemu se prištevaš, ne? In ta je pa vedno poljubna, ne? Dobro, no, Absolutno. Proletariat, vrede, proletariat, zeml, seveda proletariat, ne v klasičnem marksovskem smislu, ampak recimo prekerci z pa še tako. Razred, ja seveda, ja, seveda, in tu ji prekerci, to kaj so prekerci danes, ne? A veš, so bili, mislim, zelo podobne modele imaš v 19. stoletju, ne, a veš, sam, da so stvari malo bile obrnjene, ne? v 19. stoletju nišče ni hotel imeti mesečne plače, ne, ampak so vsi hteli imeti, ne, na tedensko plačo, zaradi tega, ker jih so pač vse v življenje imelo drugačno dinamiko, ne. Ja vam je to zdaj? ne <laughs> Ja, ja. Hitreje živijo malo, ne. To <laughs> ne ja jaz lahko rekel, ne, potem sem pa pokorek, ne, o že, kaj pa, ne, če je, je tu, ker se pa klasični slovski raz je čeli pa čist skupil, ne, oziroma vlečejo neki sindikati, veljčeprav tega folka dansko, zelo malo, če ne, prekercev pa dobele sliju pet posto, ne. Ja v pa potem recimo pa recimo da so prekerci tam moji, vero skeval, ne. In ja, to je popoln od drugih strani, ne. Zato ker so, so malo da razvijem misel, ja, ja. klasičnega, klasičnega kapitalista ne, tudi ni več, ne, se pa je tistega, ki je ki prvotna akumulacija delala, pa pa paš teh, je ful morala. Da finančni kapitalizem, pa, pa benedžerski kapitalizem, ki je dobene veze nima za tem, oni, oni ne stvarjajo doberne vrednosti, film kot Benji ni več pravih v Sloveniji, ki bi tako standardno dodam vrednost, da imajo neke produkte, Zgleda stolitev, stolitev ni uh, dodana vrednost, to je nekaj, kaj se v družbi obrača, ko imaš dovolj denarja, noter pa si ustvariš cel kup nekih, nekih uh, podsistemov, ki lahko laufajo. Kdo je pa zdaj tukaj, tisti antagonist, na te, uh, ki je kontra, bo jaz bi temu rekel, ta uh, dobro stoječi sredni razdelj, ki je v večini zaposlenih v javnih službah, noter ima dobre službe, So, imajo relativno dobre dogodke, ne? In oni sebe ne vidijo, definitivno nekot proletariat, ne? Niti niso prekerci, ne? A kaj pol So proletariat, samo da ne verjo, kako Ja, no, ok, samo to smo tu, so pa definitivno pol kontravezni, z samim sabo, ne? Nekako policaj, on je plačen za to, da oščiti eh, elite. Ja, pa isto. Je pa je. pripadnik eh, ne-elit in kako se ne za odnaša? Ne dobro. Glede. Ja ne dobro, čisto, čisto konkretno. Ti si zdaj rekel, glede pa čistilko, ne, pa je dam nekaj za očistiti, ne, pa ne za njih začistiti. Ja. Pa glede ovo, glede pa. Ja. Ona za teble oče, pa recimo ne. Tamo še, ja, nek reseda. Glede tega, ta nek imaginarni, dobrostoječi eh, srednji razred, ne, ja. ki je zaposlen v javnem sektorju, ja. ne, a, Je tako, ne, ne vem točno koga misliš, ne, zaradi tega, ker javni sektor, ne, ja. je nekaj, kar je izredno velikega, ne? če ti misliš, da so dobro steče a, del, a, srednji razred, ne, tršice v šoli, ne, vzgojiteljice, bolničarke, ne vem, administrativne uvade, ne? ne, ne, obade, ne pa, a veš, policaj konč koncem, ali, ali pa bojaki, ampak kdo je ta dobrostoječi, ker mislim da je ta popolni fantazmagorični, ne? Slovenski družbi, ne? Ja. družba ima že to problemi, ker mi, nimamo, bom rekel, ekonomsko gledano, ne? Nijemo enakega razmerja v plačnih razmerja, decimo, kot, kot je zume eh, privatni pa javni sektor. V javni sektor je zume precej slabše plača, pa pri nas. Pri nas je les. Ne trece, malo še, malo slavše. Kaj? Malo slavše. I v to v realnem sektorju zunaj slavše pač enkoliko... Ja, jaz bi tudi, tudi no, to jaz je to vedela. To smo se znova pregropa vedeli. Procentualno vedamo, ne to. Se v prijat, privatnem sektorju zunaj, v, v etabliranih, komu, mislim komunističnih, kapitalističnih državah zahodne Evrope, ne, Nekdo, ki dela v firmi zasluži bolje, bom rekel, to je že krilatica, ki je poznana. Če ti, tam je ono maš javno službo, ki je varna, ne? se pravi nisi takih fluktuacijam dobor, ampak ampak če zaslužiš, pa proporcionalno manj za isto izobrazgo, ko zasluži v privatnem sektoru. To služiš v internaske most. A ja čakaj, čakaj, jaz te nisem dobro razumela. Uh, to razmerje med plačilom v javnem sektorju in plačami v privatnem sektorju pri nas, da je privatni sektor imaš niže plačo kot v javnem sektoru. Aha, okej, okay, nisem razumela doma, dobro, kaj to Mene se zdi, da je treba na javni sektor, pač preko je Lidija pomenjala, pač ta začasni premire med kapitalom pa delom. Javni sektor je takšen kot je bil, je v bistvu in izporen dosežek premesnice delovskega razreda, ki se s časoma v samosobju in vse je to na vesviščenih ljudinov, ko ne vejo, da se ta prigorenja ne gleda. Ampak si sam zadnjič što govoril tukaj, ko si debato, če se spomniš, ko si govoril o svojih kolegih, se spomniš to varianto, ko je, da baš v bistvu ljudi, to je ne neozaveščenost, ki samo to ne spremeni, potem v končni izplena, bom pa rekel, računice na koncu, da je spremeni, hoče povedati da ne glede na to, ne spremeni eh, zadeve, kot če se oni to zavedajo, ali pa ne. če bi se zavedali, bi bila situacija obrnjena, ampak se ne zavedajo. Oni se prištevajo k eni eliti noter, čeprav to niso. Ne? In eh, to je problem, potem noter, zato, ker je z... cela družba zaradi tega manipulirana. O čem to vradi, razumem. Kaj? Razumem, o čem govoriš, to je prebotec ok, te bodo še enkrat razložil. Ti ima še folka, ki relativno dobro zasluži, ne? Ampak za sebe, pa niso pa, niso pa elita v klasičnem pobegnom, se pravi, tisti niso nosilci kapitala, ne vem, nimajo vlastni fil, niso delničar, niso nič od tega. Privilegija. Moja pa, če je to, velik privilegij, ja? ki jih pa dejansko, ne? Ki Kaj točno dočel. privilegije? Stalno Na ja. ja, e to, to je na primer nekaj, a veš, da to zovemo že kot privilegi, ne? Pol, uh, Bol vemo, kje pol vemo, kje smo. Ne? Ja, Mislim, ker ravno to, pač, to je bil Normalni dosežek. Normalni bi plače. Zato ker je v današnjem času to privilegi. nask. Kako? Še enkrat. Pravim, da v normalnih razmerah nižje plače, ker je to privilegi, ...kaj, on iz seznam v Tuini ima, kako vem, niže plače. Sistem stimulira, če ti imaš doktorat iz Nemčesa, bo šal v gospodarstvo in bo šal Ja, ja, Ta jaz, se, jaz ja, nisem razumela, jaz sem mislila, da imajo niže plače kot v Sloveniji, javn, zaposljanje v javnem sektoru, ne? da imajo v Tuini niže ne, ne, plače ne, kot v Sloveniji. sem ne, da se mislila, to, narobe Ja, ja, ja.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 Recimo, koli se zapositi v realnem sektoru, tako se zdaj to loči. Ne? Pa, recimo, da je zelo uspešen, da se zapositi neki dobro stoječi firmi, nekem delu, korporacije, kaj sem. Um, On je v bistvu še vedno delavec, ki del svega časa, mogoče pol, dela izresno za, dobička za to, ker je tak produkcija naredila in je to cilj, Ne, vse produkcije in če ne bilo javnega sektora, bi si potem moral šolo in zdravstvo in vse, kar je, parkovne prevješine, gasilce, policijo, v resnici plačati sam in preto je to v resnici ni nekaj strošek. In potem je treba ne, na nek način tudi to preštevati. In zdaj, ko govorimo o zavesti, ne, recimo vsta ta visoka šola tehnični kader, ne vem če ves, ampak, ki je kjerkoli zaposelen, v bistvu ima še manj razredne zavesti, ne, ampak na zadnje vstopa je tudi, kot delničari nastopala, ne, zra, ravno zaradi tega, ker ne rabijo se vsega tega plačati, da denar, vlagojo delnice in postaja neki mini kapitalisti in tak naprej. Tako da, ko govorimo o kaj, v bistvu, kaj so subjekti razrednega bola, jaz mislim, da bi... Uh, to tudi lahko bili, pa žal niso, če samo imala zahec, kdo je na drugi strani, kdo se je zredstvo da je ne samo to izjavo, je pač ta, eden največjih svetovnih dilerov teh vzajemnih skladov, ne? Warren Buffett v Ameriki, ki je rekel, aha, sveda poteka razredne boje, mi smo prebral je nekaj, da je cerata ozdravljene človeka, in pa pač citiral, medtem tem ko naši je ti, ki je veliko zajimnimi skladi, koliko jih je vedi, 250 in nekaj več, so za, mislim, On je za njih Bog in v ta kar pa Na nek pa oni tudi so delarce, ne? Ja. Da, samo, si ja. to, ne? Če, tako kot pravi, ne? Ko ste rekli, da, da v bistvu ena akcija eno pa dejans, po kam sodiš ja. In ti ljudje se ne prištevajo ja, prole proletariato, In zato jih jaz tudi vidim potem, že se sami ne prištevajo tu noter, ne. Ja, Nimo, jel, jaz je svinsko zdravo za službo. Jaz mislim, da ena stvar, ki je napredovala dejansko z zgodovino ne, kapitalizma, je definitivno. Vedno večje vključevanje uh, um, splošnega prebivalstva, torej dela z v uh, različne oblike izkoriščanja. Ne. In tukaj te, primer ravno to ne, kupovanje stanovanj na kredit, ne, kjer dejansko uh, pa eni strani imaš to lastništvo, ne, Uh, po drugi strani si neprestano ga odplačuješ ne, in preplačuješ s kreditnim sistemom, kar je pač kredit je en od oblik, pač novi oblik nekega izkoriščanja. Ne. In to, ko se začne po drugi svetovni vojni, ne, je ena novost, ne, ker se pač raširi ta celotni sistem uh, na uh, kreditni sistem dejansko na generalno prebivalstvo. Predtem pač tega ni bilo, kreditirale so se predvsem uh, lahko samo uh, ja, podjetja, ne in še to nekatera in, in drugače je funkcionirala. Ne. Tukaj pa dejansko mislim, mislim, da kreditno kartica Diners je bila prva ne. in to pride, mislim, da 50 52-tega nekaj takega leta. Prva kreditna kartica. Ne. Dejansko celata, ta, ne, da se dejansko ne samo, da več uh, delavci sodelujejo pač produktivno ne, uh, in pač proces eksploatacije, da je samo v uh, produkciji, ne, neposredno, ampak dejansko prihaja v celotni cirkulaciji ne, delno, ne, torej samo potrošnjo, ne, sve novi mehanizmi, ne, in tukaj je pač, tak, jaz mislim, da tu je neka stvar, ko govorimo o razrednem boju, ne, da predvsem je treba gledati na nek način dela, ne, In način dela v smeri procesov, ne, pač kapitalizem vedno dela na, skozi proces, ne, ne, ustvarjanje blagovne forme, ne, ki, oziroma po stvari, ne, in zato tudi ta, prej nekak za dodano vrednost, pa kao to več ne dela dodane vrednosti, ne, Sveda je dela, ne. mislim, se vidimo, da funkcionira, se konec konce vsaka stvar. Ne? Kako lahko se, družba jaz, znanja? Da, da imamo neko zdaj neki namišljenje, denar, pa, pa če, če obave, jamemo, da to funkcionira. Samo ta kriza je ravno za je tipičen dokaz tega, da to ne funkcionira. Kako je ker ker ustvarja privid kot da funkcionira, to se pravi ono varianta, dokler ne pride nekdo ne, pa reče dajte mi, moj denar, ne, in po denarja ni, ne, in se po se pa vse podre, to je privit, to je iluzija, ki smo si jo mi kot družila. Ja, ampak gledajte, gledajte, vse kaj bilo, ne, mislim, banka, ko reče, tega denarja ni, ne, vi ne boste dobili, mislim, kaj je naredila Novo Ljubljanska banka, konc koncu, uh, hrvaškim, bosanskim in osnalim, uh, No, je eh, je, in druga. je tudi, je, je, je, je ta, ne, mislim, tukaj je vse, je, vse vlada na tej ravni, ne, odnosa in nekega uh, konsenza, ne, uh, oziroma nekega dogovora, ne. Denar, to, da je denar, ne, To je tisto, kar ima Rejče. Vsi mi smo del družbe, ne, ker z vsakim pač u denarnici nosimo naš kon kontakt z družbo. Ne. To je samo simbolni pač. Ampak nosi družbeni odnos v sebi. Takrat, ko je Rejče to govoril, takrat smo bili ravno v te razmejne popolnoma drugačni. Ta sektor, recimo takrat, je bil samo realen, ja. zelo realna vso ta denarja je bila pogojena za proti vrednostjo v neprevičine, v zlato kazi. Ja, Zalvači, ja ni, zapravo, seveda se ni, seveda več. ni in še vedno ja. velja trno kot železo. In novena kriza ga ni, in zdajšnja kriza ga ni. Ga je zatresla, ni pa ga uničila. Kaj se dogaja okrog nas? Vsi šparamo neki. Zato, ker smo se prepričali, vse to je ravno... Ja, prepričali, vse ni ja, to kolektivna vedo, da je hipnoza. Jaz pomimo primer javno, bo tegujem z nekom, ne? Pa vsak dan si, on k meni mi da nekaj, kaj razkoče, beti jaz nema dal javoko, ne, potem pa jednak prijem, pa on mi reči, abo, ne da, če pravi vidi, da je gore ti samih, ne je, pa mi reče kriza, eh, pa radi, so mi povedli, in potem mu ba sedim, a jaz ne dobiti javoko, ne, ne, da, če pravi ima gore in verjamem, ali to noter, in tu je za ta logika, noter, jaha, tisti denar še vedno je nekje, ampak naenkrat je nekdo se odločil, da, da je pa zdaj neki del meganizma odpovedal, če komno je zna pokazati, kateri del je to, pa kateri japke, zmanjkar odnoter, tak v domači povedam, ampak dejansko za to ne funkcionira, ker je to arbitrarni sistem, mi, si, mi vsi verjamemo v špil in ker verjamemo v ta špil noter, ko nekdo izjavi, da zdaj pa je dnarja zmanjkala, ker se mu ne da špila Monopolija na nizi, ker nima več zavoljnih papirčkov oziroma kaj pade z igre ven, I kaj boš sam naredil? Zdaj, lahko obrneš tisto igro in prvič, kaj si sedmov, sedmič, taj, did? Če možda, <laughs> Ne? monopol ker monopolijo govorijo, ne monopolijo. Zdaj, sedmič, kaj ga Ja. Ja. Jaz, pač, da bi prešli na bolj našo, na našo sceno, na tu iz teh globalnih analiz, na, na lokalne pa razmere. Na kratko je denato, kaj sedaj vidim jaz in kaj predlagam, da jim tudi Mislim, da se je malo po pa svojeni po družstvenskih mesej dogaja to, da en elitni del družbe je tri zgodbe. Sicer režira spektaklja, smisko spektakljska kapitalizma, drugeč, producira razno razne celostne programe, projekte zgolj za predar, ki so sami sebi namen, bo kasneje justviral, in tretječ, Dela konkretne projekte, ki povečajo, prvenstveno, svoj korist za svoje gostje, roke. Ja. Dela se to kao da dela za javnost, v bistvu gre za to, da poskrbi za svoje ljudi, da daje preko teh nekih projektov na svojem podjetju. To dela vodstvo in del družbe, recimo, kaj pa ostale, pa, pa, pa se jim opazujejo, se vključujejo v to in poslušajo korist iz participacije pri prvi, drugi ali tretji stvari, ki Konkretno Če glede malo detaljirati, to je da sprošna schema. Poglejte, te spektakle, v kateri smo jedi, ne, da je eno bez jadra, EPK, sami spektakli, da ne vidimo v sprošnih pa tudi vstajniško je to, gledajte, to je narejena način spektakla. Mm -hmm. To je to, ko če vse da bila z tega organizirana, del je to samo organizirana, ampak v bistvu je, je šlo po isti matrici, po isti, po isti logiki, spektakljski. Ne. In zdaj, ko več tega ni, vsi pravijo, nič več ni. Ne. Mislim, to se mi zdi smešna. Drugi, če celostne projekte, ki glede v rokah manj, s tem je rečeči dnešnjo, da je srede 22 skridna je ta projekt, kaj je bolj ocidno tako našo, čisto neoliberalistične recepture, ki jih je da krati pač tale iz tokonjaksih plavci, zrede, da je aso in malo ne. Isto je delal Job za Saks z se je mereno, se stava bolj pa tega več smo mi ne vemo, ki ste glede poleg tega, iz tega ni nič, je kukaj vem, je pa samo marboljska razvodnega edini rezultat iz tega, iz tega pametovanja. Ne? Veš drugih stvari, še bolj narej. Iz katerega to samo? 22. 22. Ah, kako ustvariti novo podob gospodarstva? Ne branje. Ja, neverjotno branje. Ja, ja. ja. In predlagam tudi študij, da ja. razen, razen, razen... Zvem, kakam bolj so bolje, ne, vredno, leti predalo. Zdobre, ti smo se svojali v kratovskim planom, se izvaja, ne. Križnova ekipa je skupaj z MRA, to že vemo v tistoj skupini, naredila recimo. Ne. sama, da to sploh ne vemo, da se to... to, to kako je, je tisto realno, kako ne, to ste vi rekli predena, da... da stavno, je, da se nekaj za ampak to pa še zdareč da bi pa z možnosti... Rekl pa, da sistemsko da nismo zmožni nekakaj večji izden narediti, ker živimo v pogojih politične in pa vlastničke zdrobljenosti. Sistemsko zdeva ne mogoče, če to imenim dosti turizmo, kot sezidansko združno boš pa zelo koncentviljena, zdaj je te prementirajo, da ni možno v eni večjih stupnih prakov kot so autobutazni sistemo, sva in uh, če zatočim s tem, kar, če Lenin reko kaj delate, pogledajte, Kaj bi morala ta scena razne analizirati, iz faze analize bi, bi dejansko morali v akcijo. Prvič, delovati neveč na cilj spektakla, ali pač, da je podobno, tudi v prihodnosti, dobro, ločno s pomenišljeno organizirano. Drugič, delati, analizirati te, te zadeve, kaj, kaj, se kaj se je napisalo, in na podlagi tega narediti svoje lastne probleme, sicer to bi naj bi, recimo, v neki ministrstvo, upam, da bo tukaj nekaj nastalo. In pa, pod lupo uh, gleda, tudi zelo po drugu vse te javno zasebne parko, projekte, ki se dogajajo, ker je to, pa se vemo kaj, ne? kaj so se vse mm -hmm. zade dogajali. Primer, je rekel, da je križišče pred, uh, pred sitem stalo 5,2 milijona evrov. Vprašanje, zakaj bi to cenar porabljam, ampak bi za, zalažal za predstavo, da manjša sosedska 15 do 20 sanjanskih hiš stane toliko, kot je to križišče stalo. Ne? projekt prenove cele pekarne cele, kar je tukaj bilo na 7 milijonov cilj. Ja, mislim, kakrki, na, mislim da vem, kakor je, to, to je res treba. Zdaj upam, da bodo pišče res res naredili, da ne bi bilo tega prišla. Skratka, tudi na vloči prostora, če, če bomo v prostoru, da bi ta Sena mora narediti svoje programe lastnih praks, kako se bodo v posamezni prostori, marre boro uporabljali v dnevni praksi. Ne? Vsega ja, pozivam k temu, da prejdem iz analize za skupno organizirano delovanje in operativa in pa metod je dovoljno. Super. Okay. Bomo k malo končali, ker je predovaljnica v delacih Jaz bi samo še nekaj dodala, kako so bila na področju uh, igrali. Jaz mislim, da ko smo se pogovarjali za razredni boj, zakaj eni, po moje tukaj se ljudje eni sprenevedajo, enih eni je pa sram. Ne? Tisti, ko še maj nekaj denarja se sprenevedajo, tisti, ko pa so prav na dnu, pa jih je srame danes biti delavec, ni nekaj družbeno ne, fascinatnega. Kje bi moškaj delo? No. Ne. In na področju, da pažam, okoli vrtcev so šol, ne, javn, javna igrala se zapira postavljajo se ograje, graje. Družbi je zato mal, je malo mar. Zakaj? Zato, ker tisti, ki imajo denar, Pelijo truro, kamo Mesli park, kamo Bumber park, no. razne centre. Tisti, ki imajo malo manj narej, še skrampajo, pa preplečujejo razne aktivnosti po raznih šolah, treningih in tako dalje, da no. pač zakrijejo to. Tisti, tisti mali deleški pa so res na dnu, ne, ki bi, bi tisti javni prostor zelo veliko pomenu, se po ne, ne, ne, ne ne da se pridostavno jih je po moje sram spregovoriti, da oni pa tisti javni prostor rabijo, tista igrala, ker napredstavno si jih ne more privoščiti. Mislim, aha. In, in na takaj način, dokaj bo tise sprenevedanje ljudi in sram, se sem sram tak, znati, da ti da da, da, da, da bi mogel se boriti, <laughs> po moje spremelj, ne bo spremenj. Moči, moči moli ostanoviti, kak klub anonimnih režev. Okay, Pa ti se to dati vrši. Eh, no, no ampak to ne mozi tako mišljeno. <laughs> veš, tisti, ko so tisti, ki so, tiski, ki so na, na dnu, problem je tisti, ko še toliko zaslužijo, da bi se še lahko dostojalstveno borili za razrednje boj, pa se sprenevedajo in kram pa jedanje. To je to s njim spregovoril. To je dobro, stojiči srednji razlik. A, ne a, samo to, to se ne spreneveda. Sredo <laughs> se, da? se ne, ne spreneveda. Sredo se spreneveda, seveda pa še nastavno ne, ne zaveda. Ignorira, ignoranske. To ni je To ni spreneveda. Ne. ne. Jaz vodim, da se danes ljudi ješel tako dezi, da, da, da se strneve. Jaz mislim, da, da ne, ne opazijo. Tisti, tis, ko še imajo, rečemo, ne vem, nad 700 evro plače, ne, mogoče še se ne opazijo. Ne? Ampak tisti, prosim Boga, ko imajo, pa 400, 500, ne, ne. pa pa moje... Tisti je sram, bo ti tam pravi. Oni višji se ne spreneveda, ampak so ignoranski. Ker sem so že malo mali bili ignoranski. Aha. Bojo. Ja, si že zazajal, si na cigarišni, tako ja. sem motrna. Tukaj, ja, um, na ta način pogovarjati o individualnih vsodah, ko razmišljamo o konceptu razrednega boja in o taganizmih in um, protagonistih in antagonistih si da mora nataboščiti, kako se to mogoče sliši posorno, ali pa ne komano. Ne? Um, zakaj danes ni razrednega boja? To, mimo, mi imamo krati. To, kaj sem htel povedati je, zakaj danes ni razrednega boja, ker se nam je med tem na ravni družbe izgubil en pomembni koncept. Pa ne razreda, ampak boj, Družbeni boja. Um, danes, ravno ko, si, ko, ko ste se pogovarjali o teh posameznikih, ne, če so ti ljudje večinoma večnima, pa zdaj tudi posplošil, je to koncept družbenih boja, da bi ti nekaj prepoznal svojo posebno agendo kot nekaj, kaj pravzaprav ni tvoja posebna stvar, ni se samo posameznik, kot je rekla, se samo družba ne obstaja, smo samo individualisti, ampak je družba in tebi podobni še tudi obstajajo. Mi smo izgubili to optiko, bila nam je od učena odvzeta, da ne bom rekel odtojena. Um, to, da se prepoznamo, kot del neke družbe in naši problemi osebni, niso samo osebni problemi, ne? se odražijo osebno, ampak se tudi del nekega družbenih razmerij. Ko začnemo družbenih razmerja, spoznamo tudi sebi, solidarne sebe, podobne družbene skupine. Tu smo pa že želo blizu, da rečemo, dajmo se organizirati, pa si bomo izborili in prihoditi koncepta boja. Ne? Družbeni boj. Skratka, to, da ti rešuješ svoje probleme, da jih prepoznavaš, dajmo družbe narečeš, ali samo z družbenimi boji in skupaj bomo lahko nekaj naropili imaš koncept solidarnosti, imaš koncept družbenega boja. Skratka, kup zadev, ki potem je res samo še korak od tega režija, ni se pogrema za razredni boj. Ne? To, hočem povedati, ta koncept prepoznavanja, družbe kot družbeni konfliktnih razmerij ali pa, pa tudi ne običino maja, to nam je bilo odvzeto. v zadnjih 20 letih, mogoče pa še prej, glede na to, da imamo uh, izkušeno države, ki je pravo imela to za neko ideologijo, ne? osvobajanja uh, delovskega razreda, ne več nasiter razrednega boja, na ampak osvobajanje delovskega razreda. Uh, če takrat to vročno da je takrat za tudi sta, So se blazno bali vlasniki, ravno tega zavedanje, da gre za družbeni boj, Skrat, da mi pravzaprav iz naše tradicije, iz našega imaginarja kolektivnega, in tudi osebnega jezdino koncept družbenega boja, par Tu mogoče veljavo opozoriti spet na to, kar je že omenil kot prvo točko, sta kar družba spektakla, pač nas praktično spektakel uči ravno kako reševati probleme na individualnem nivoju, ne pa kako na skupnem, Zamek no, je bil nekaj takega, kot je bilo rečeno. Zamek je bil nekaj takega, kot je dejansko sem nekaj podobnega hodili. Razširil se je da če, če ti uspeva, si sam ker nisi tržno zanimiv, ker nisi to govoril in je, je razširil, to, to, je tema za kakršno drugo večer, v glavnem, verjetno so da se je ta mem razširil. Dajte daj, da se samo pripravljati, si, da si propadil. To, kar je tečne v rekla, in je s tem sorodno. E, jaz bi samo mogoče ena stvar. To, kaj jaz ta vidva rekla, sram in a, ta a, ambicioznost, uspešnost. Ne, a, to mislim, da to se institucionalno proizvaja. Ne. To, če pogledamo od vrtca, vse reforme, ki so vrtec doživele, ki so osnovne šole doživele, ki so srednje šole, vse te male tehnične reforme vodijo v to, ne, Bolonska reforma isto, ne? Tako da nekaj, kar je mogoče ne povezano, ne, ima svoj a, praktični učinek dejansko v te neki ideološki a, a, s, a, definiciji, ne? Jaz pa na to, kar ste vi rekli, ne, pa mogoče malo obrnila, ne? Mogoče pa ravno te vse inicijative, ne, ki se konec koncu, ne, kaj je razredni boj danes? Ne? Razredni boj je tudi nekaj abstraktnega, ne? tako kot je ta delitev, ki sem jaz opisala, je objektivna in je abstraktna. Ne? In zato rabiš neko subjektivno prepoznavanje tudi znotraj tega. Ne? In tudi pri razrednem boju je tako, mislim, da ogromna njih bojev obstaja, ne? ki so mogoče manjši, ki so lokalni, sploh globalno tudi gledano. Ne? In so, ne vem, od različnih ekoloških inicijativ, ne, um, na lokalni ravni do različnih takih uh, uporov študentskih in tako naprej, da so samo, da pač enostavno, uh, kar mislim, da jim manjka, je neka artikulacija, ne, artikulacija nekega skupnega in neke povezanosti tega, ne. Zarej tega, kar mislim, da tudi delavec, ne, mislim, da to ni imič. Ne, to ni, ne smemo jemati to kot nek imič ne se nam tukaj prija, pokazati nekče, ki dela z rokami ne, oziroma ki dela, ki ne vem, je posebej oblečen ne, ali pa ne vem, če diši, kak diši ne. ampak enostavno pač se jemlja kot neka a, strukturna a, kategorija ne. in, a, a, in naravni tega probati vezati ne. in naravni tega konc koncu probati vezati ne. A, konc koncu je ta nek Uh, kako bi rekla, diamont, ki se veže, ne, ki veže, razvoj, tehnologija, narava, pozicija dela, ne, družbene spremembe. Ne. Mislim, ki, uh, kar je več stvari skupaj, kjer se lahko vežejo in se nečemo, čemu se reče, razredni boj. Ne. Ni to nujno samo samodeterminu, tudi sam, pozici, sam razredni boj ne, ima uh, več, uh, uh, ni to boj za plače ampak je pa boj za način življenja ne, in način produkcije. Ne. Tako da tukaj, ne, in to ravno ta, ne, neka solidarnost, ne, neka kar se danes zelo težko, ker pač zakon vrednosti, ne, vse buje ne, solidarnosti, ti ne moreš izraziti tam, ne, ne moreš jo kvalificirati in to mislim, da je ključno pomembno za današnje boje. Ne. Tudi v teoriji, ne, ravno to, definirati, kaj pomenijo te, kako artikulirati te stvari, ne? in tu je ekonomsko, mislim, obstajajo že poskusi, ne? kako ekonomizirati te stvari, ne, ker ravno to danes, ko na reču, stvari niso ekonomsko učinkovite, kaj točno nam to pomeni, ne? in tukaj, ne, se to je ne, in jaz verjam, ne, družbenega boja, solidarnosti, družbene povezanosti, kohezivnosti, tega ne more izraziti zakon vrednosti, ne, in valda to bolj ekonomisti, ne, ampak so pa pomembni faktori, ne? In to mislim, da je tudi to pomembno poštevati, ne, kadar mislimo o boju. Ne? Tudi znotraj tega, ne? artikulacije tega. Samo Boreko je še prejko, da eh, mi ne znamo misliti niti boja kot takega. In nam smo jasno, kaj je to boj. Kakrašen koli boj. Ko so se metali kocke granite, je bila groza. To se ne dela, to se ne spodobi. Kdo je to Večina. Tisti, ki si sprevede, mislijo, da niso pa, so... Želiko sprevede, ne. Ok, smo mogli da še, kako? V ciklu, tem ciklu predame naslednjih meseni, na, na, v hvilu festivala Lenko bomo na živih dvoriših. Bolo, kaj si smeriš? Vsi je našla. <laughs> Aha, pa bomo imeli, lahko Andrej malo večje bomo imeli... Um... Ja, zdaj, tega odna je ja. ideja, da bi te znasljeno fantastične frančize razne, kot so uh, posamezno epizodo prikazali, skozi te popularne filozofske knjige, ne, ki izhajajo, eh, tudi mogoče malo analizirali, ker je na vse zadnje eh, to festival Lent, ampak eh, sama ta produkcija je res držbeno zanimiva in polna različnih takih zanimih pojank, lahko vem, da eh, Kot je steze, potom, ja, in dobimo. Spektakl. Koliko zvezne streze, podobno. In analiza tega je interesantna, pa vse te sebi, ne, pa sama produkcija in, in, in ta pa obstavljajo to celo na to temo, um. tako je, ne vem, če nam bo uspela, to je ideja, no, zdaj na tem delu tako, no. <totik> tako da, to, če bodi spremli na, na naši ne, ne, ne, prije, ne, strani, bo objavljamo, kdaj bo je drugače pa imamo, Igor, <totik> <na>, uh, <totik> <totik> zanimeli sebi, tudi na splošno nasi srednji strani, tako da papiramo, se obranijo ali